O fost odată când o fost Că dacă n-ar fi fost Nu s-ar povesti Apoi, ci că era odată Un om însurat Și omul acela Trăia la un loc cu soacră sa. Nevasta lui, care avea un prunc Abia de câteva luni Era să mă iertească în proastă Da, nici mama sa nu era tocmai hâtră Așadar, nici una maesteață cât decât cât și în schimbam în două leneșe Care mai recar Apoi Într-una din zile, omul nostru iese pe afară după trepte, ca fiecare om Scărțâit -o ușii, o trezit-o se vede pe soacra Care dormea pe cuptiori ziua în amiază mare Hă? Care ești? și să fie maică noi care noi? Dumnealui lui ești cu mine Nu-i destul? E oh, eu o deschis ușa Ești matare Antihliză oh, doar am auzit oh, oh. O deschis-o, Ion Și tot el o închis-o Da și treaba avea cu însa <laughs> Cu șine Ușa, oh, oh, și fată, haide și deschis o deschis-o Să iasă afară de ce am închis-o? Să o mai deschid dată când s-o întoarci și altfel <gătă -i> <gătă -i> Dar și eu îmi struci și Vine ca să ducă, să duci ca să aibă de unde veni Nici că te poți hoti din aici la voi Asta cam așa-i Cate să ați piești macar o lecuță cât e e lipsă Am să mă strădui că tare mai sunt ostenită Ai de ce, maică? de ai trudit de zoadea Pre-destul, destul, pre -destul. <gătă -i> Eu azi pruncul pruncului în cântișel, și poate... Hai să vedem care a dormit mai degrabă, mă atariu ar Nani, nani, puiu, mami, să crești mari și voi Ai dormi Frumosule, ești leit maică câta! Să nu nu-ți fii de, de odi, am să-ți pun o cortică roșă Ab și cu tine, nu ne-ai mai răsărit Căiți! Nu pe Cu potrezi și pe mamuca Și poate mim două. Pe plită, dacă oala de lapte, vai de mine, nici atâta, nici atâta, Așa, covrigește-te sub sobă, aici e mai bine E bine, dar dacă... Aule, copilașul meu, aule, aule, și ai făcut, și Mamă, mamă, copilul! Deși e cu el? Arei să moară? Deși e cu om Care e drobul? Drobul cel de sare de pe hor Îl văd, ai și De s-o fi mâț, să-l drept în capul copilului! Și aici îmi să o moare Hai, de bine, de bine, că vine cu șfața mea Să vede că-i s-a sfârșit pe felul lui zâlele Așa da, copchilu, Azi au focul de mântă netreptnică Pășchi pe limbă, că deoardea necuprinde vulvătaia așa pe noi <tus> <tus> Dragul mă drag Atâta de m-a aștepta și acum a gisit Ne pot să luăm, maicii frumușelul Așa ce am găsit V-am lăsat dormitând și acum v-a aflut boșin ca de morț ca mort, i-o așa... fost dat, atâta tica Se-a a, -o a veni și să duce, -vă să că nu înțeleg o vorbă Cine a murit? Copchilul Care O nostru a, a, a, a, să a, moară, a, cum a, să moară femeie dacă țâpă din fiul de dacă sosul e mățat, e vor Sosul să e sănătoasă Arei să trășească dropul și aici în soară Să mănâncă cu cochilul Să răză vor Uf, uf, păcatele mele, cele multe și cele grele Mulți proști am mai văzut eu în viața mea Dacă a voi mișcă Mă duc în toată lumea și dă-i afla alții și mai de calea, păi, voi mai întoarci acasă. Iar din nou, ba, așa să știți. Da, până! Cuptioarul, țaracul, cum se duce, cum se duce? Vai de mine, vai de mine! Ion, s-a so și dus! Și <sus> noi rămânem de izbeliștele, iau Cu... sus pe cuptioarul. Cuptioarul, lângă vatră! Ei, da, dar cuptioarul și mi lemni sparte. Da, însemina! Dar pisară cine mulți v Cine a dat la orațar? E, fată, mine, îmi pare mie că rau cu da dar mai rău fără din rău Micos, trebuie să alungăm mâța asta, mămuca Să să tăie niște vreascuri trebuie Să mergem în ocolul vigilor! Și toate astea numai noi Câte vreme bărbatul sa să preomblă teleleu ne știe pe unde <laughs> Ei, uită-te, bă, Ui, o, bă. O, ia era... te, ar, te bată. A a bă. Unde bă. Se le uite, aiure. te, maio, mă io, ierarh. Ba, te terse te bate. Nu-n dices cândule. Ei, uite ai, ia. Te v-am să le cauz cu trai stambs și cu câlni după tine. Păi, am pornit un număr duș și ochi -așa, așa. Erau bine. să te ducă drept sub roțile căruței. Ei, cum i-a fi scris acum? Ce mai degrabă cum se ia șterne? Ei, cine mai știi? Ia ca eu. Ei, vorbi, vorbi, înțeleg, vorbi. Înțeleg, înțeleg. Acum nu se poate sta de vorbă cu tine. Deci... Te bate gândul cel rău, dar o să te trezești tu. Când? ne ai dat cu capul de pragul de sus Oh, iar istoria aceea l Am spus -o -o, de mai multe o, ori, dar se vede degeaba Lasă drumurile pe seama drumețelor și întoarce-te la casa ta La femeia ta, la copil. Adică te aici stai gândul cel bun? Aici stai, stai. stai, și să știi de la mine Un tată nici nu poate da altfel de gânduri fișorului lui tăi lumea Hai măi tarcatului Tatăle știe, tatăl, știe A lui noi pe ale noastre Ia să ne vedem noi din drum Măi, femei, ei, ei, ia-ți lucrul asupra Ei, ce să spun mai năsări? Ei, lucru mare! Ei, ei, Tu vezi ce văd eu. Unde? Cu leapistigarți. Adică la. La dânșe, la dânșe! Ei, ce zici? Ce zici? Ei, minunețăia lui! S-mă mătură o gradă. Ei! Și cu mătra mărioara? Cu donița la fac! Și adineauri o hrăni păsările. Și crezi, mi-a Și o fi o disoscogorât de picuptură? Păi, ce să pățească? Mai nimic, măi! Atât doar că eu l o lăsat și s dus răul lor pe lume. Chiar așa? Păi chiar! El mi-a spus, când o trecu prin dreptul porcii. Că săracile femei! Da, pe unul nu cu că o trebuie să fac și-o făcut de prostia și de lienea lor, băi. I-am ușit să mai zic și eu, s-ar putea ca întâmplarea asta să le fie de folos și lor și lui. S-ar putea, da. Nu prea văd eu cum Eu văd, dar nu-ți spun Foși nu păi, de colo, măi Și te-ai așa mai tarcatule Și tot te înapoi Ți-i dor de mâță ori de câr. E, am găsit eu să veni. <răză> la e, las, că o întâlni noi câte e pe drumul nostru de acum încolo. <răză> Lasă drumurile, băiete, pe seama drumeților și-ntoarce-te la casa ta. Ascultă-mă pe mine. Ba, nu mă nici cum. Eu o de o vorbă și nu de mai multe. Hai, tarcatule, hai, vino cu <răză> Bună ziua, bădă! Mulțumesc, dumneavoastră! Așa, poți să mă hodinești și mă lea câte pis pe asta. Păi poți, cum din nou? Numai pe mine și mă că nu te primezi cum s-ar cuveni, dar ce mai e, nu văd capul de treabă. Ei, lasă, nu te-ți închisă, nu-ți face grijă. Ei, ușor de zis, nu-ți face griji. Dar de-ai ne-atacă, de dimineață mă chinui tot așa Cu banița asta? Cu banița, cu În colo și în și... tocmai De fapt, cu ce gând tot alegi cu dânsa în brațe? De păi colo, colo, colo. nu se vede? Nu, mărturisesc că nu prea Pe de dimineață, cum mă spun, mă chinuiesc pășitul ăsta de soare în bordei Ca să am lumină și nici că pot Oh, oh, oh, oh, asta e raba, să zică Asta e asta, că de aveam și eu la casă ca tot omul e, Auzi, dar bine, da, topor, topor, n-ai la îndemână Am, hmm. și dacă am, lașim e bun ia omule de coadă, așa, așa. spargi o bucată, uite atât de păreti ce, ce? Și soarele o intra înăuntru sângur, vrei Măi, să fie... Da dar cred că ai dreptate și care ostenit, o care m-am ostenit ca întreagă ca să fac... Ei, cu bine și cu sanatate. Cu bine, drumețul, ne eu iau Hei Hei, hei Ei, he, he, he, bine să aibă omul capul pe umeri. Dar dacă are și-o leacă din minte, îi și mai bine. parnică ne nevasta mea, și nu prea prea, Păi dimineața e nișor, Să vei jos de pic cu piori, Păi și pe-o laiță să așează, Să mai doarmă pe îndeamează. După masă armui și... Nu și nişte ieşit Să plăşească Bună Parcă nu prea are spor Mă degrabă În pătătură Văd că şi peste tine o dată Măi omule măi bai, Numai bai cât o rabzi, azi, altfel Eu drumeţesc aiure era tot caos bai, să te mângâi cu o vorbă bai, De duh şi cu cânt Cine mai înţelep Dintre noi bai, Urma alegem Că tot o micuță Să mai doarm în ouă lecuță dormi, doarme și iar dormi, Până o cuprinde foame ah, Și cheau mă, măi, așa, te strâng o și Ale mere măcar s-o rog de tăt, De când umblu prin lumea așa, uite, că nu mai le duc nici grija Îi fi înfometat, să poate? La vremea asta, acasă, căpătai și tu, un os, un colț, de din mălică de asta. Întoarci de de la casa ta, la femeia ta. Că lângă tânsa, ții rostul și nu pe iurea. Nu mă întorc! Nu mă întorc ori și mi-ai spune. Iar rostul, nu e afla eu. Dacă nu e și-a peste de -al. or mai cole, o evident. Dar ce faci, bate? vorbi de unul singur iar mă, mă luasă-mă așa cu gândurile cu necazurile. Știi potrivești lor? Păi, ce altă să fac? E, dar nu le băga în sa, mă, și gata Uite bărbatul meu Ei, Păi de cu zori să canonești cu un țăpoi să a zvârl în o gramadă de nuși Și nici una nu a ajuns sus Țăpoi? Eu las în plata lui Stau la poartă, văd lumea, mai schimb o vorbă cu A Alas, adică trebuie să se frământe mm -hmm. atâta și-n zadar, Și alta să fac, îi pot fi de bun ajutor? Dar mă rog, un sac, un sac, ca toți sașii, n-aveți aici la dumneavoastră Avem, cum nu? pui dacă aveți, spuneți nușile-ntrânsu mm -hmm. și la burcați, îmi pot și mai atâta zarbă și de degeaba Știi că ai dreptate Ei, Știu, vezi bine, pui doar pentru paie și fân Nu pentru nuși Vaseli! Vaseli! din Ie, -i, i -a, i -a După cât îmi dau seama, prostia nu-i de un fel Ia să-mi văd eu de drum Și să nu mă mai încurc la vorbă cu fitecine Că atunci chiar că mă iau de gânduri Auzi să vărele lnușile în pot cu țepoiu și ei nici să-i pese. Orice Or, fiind pe lume și alte femei mai frumoase și mai hătreu decât tata. Da, da, dacă, dacă nu dacă te înțeleg la greu și nu se năcăjesc la nicazul tău tot degeaba. Treaba. Stai la încredința măpoiete, lângă mama copilului tău. Oh, tată! Oh, acum apar că înclin făs dau dreptate. Mai cu seama după cele văzute astăzi și ieri. Dacă mi-aduc aminte de unile și de altele, oh, și drobușel de sare, mi se suie sângele la cap și e vine să-mi iau câmpii. Hai, tarcapul, hai! Unde ești, băi, pătaie? Hă? du -și acasă? Ei Du-te, sănătos! E s-o cozi mai esteți? Lasă că mă-i că și fără tine! Pare să fie prea bună. Aveți cumva vreo suparare? Eee, necrazul ni pe oameni și mai ce? oricum, a, noi îți mulțumim pentru binețe. Fiii... iartă dacă... Păi eu nu vreau să vă stânjenesc. Fiii... Gândesc că poate să vă fiu de vreun folos, de vreun ajutor, nu? Lui Nichifor cu mătrul. Da, nu da, da, că de când se tot ivei cu vaca să asta? Puteu o puși și scara bă... la șură. Da. Stai, hai, pai, măi. Băi omule, mă, bă, stai mai, ce vrei să faci? Bă? Eu mă mai întrem, nu vezi? Păi, văd, dar nici că prinse. Uite vita asta, bate-o sau bate hămesită din foame, dar nu vrei nici în ruptul capului să vie după mine sus pe șură, să va fânt. He, joia noii. Pai, pai, stai măi omule, stai măi. Pai, fânul vacă, mă. Și ce ai să fac? E fânul de sus și îl dăm jos, atâta Da? Păi, nu s i rosă? Dacă-l iei cu grijă, nu Na, na, pati-mă multă și risipă, omul Băi, omule, nu fiți cum la tărâță și ieftin la făină, măi Fă așa cum te-am spus și are să fie bine Da, mă, mă, mă, mă, să fac? Ia, camă pentru un lucru de nimic, era după 5:00 să gata cât bunătate de vacă, bă. Cu bine, oameni buni. cu bine. Îi cum văd eu marii lumea asta și feluritimi numățili ei și ciudățeniile. Până la urmă, tot la vorba mea ai să ajungi, mă Dorul de casă și de a nu-i numai o poveste întocmit așa de vreun făcător de sticure, e un adevăr. E, dacă stau și mă gândesc cât de cât, măța tot s-a fi putut întâmpla să de drobu de sare jos de pe horn, dar să cari soarele în casă cu banița. Să-a nu și cu țăpoiul și să tragi vaca sus pe șură să mănânci fân, ei, asta le-ntreg pe toate. Așa ceva nici femeii mele mi a fi trecut pe cap. Și-o și făcând la vremea asta smărândița săraca și mama soacă și copchilul. Mănucă, vreau să-ți întreb ceva Și anume Și să însemne când ți se bate ochiul stâng? E, și să însemne decât că n-ai dormit destul O fi și așa Că de când o pleca barbatul na, a venit nici zâniși noapte și trăudim într-una O fi, maică Dar știu, eu cred că poate să mai însemne ceva adică te -re. Că să gândești la mine e. Și are să fie Că dacă nu ai, e... Dacă nu mâine Vorbe, fata mea, vorbe e... Ai să vezi, mă hai Ai să vezi Oricum să dedicăm prin casă, așa să fie luna când s-o întoarce Ia-te Asta l ntrie și pe tătii, măi. Da, și tot bodugănești acolo. Eu vin să veți. Da, ce anume? Măi, smărândițași cu mama sa scutură și spală țoalele. Ai, da, nu eu... le-o fi spalat, cred, de când le-o făcut. Și le-o fi venit. Măi, să fi căpătat, oare vreun zâmb de la Ion? Că s-ar întoarce, oare? Și-așa de adică noi să nu știm? Ei, nu. Cum o să treceți suna pe lângă alta Trăsură lângă căruță Mare Pe strămpoarea asta de uliță Să o bătesc și el din căruți bolnav, Sarmanu e... Și îl duci la o doftoroaie să se caute nu? Banu, cu con Să ierte și în stita față e... noastră Ba, da, aici stai un leneș care Nu credem să aibă păreti în lume Și e? îl ducem la spânzuratoare mă rog Ca să curățăm satul De un trandaf. Vietul de a... el, păcat să moară saracul Ca un câine fără deleș Mai bine duceți-l la moșie la mine Am acolo un hambar plin cu pozmaș Am mâncat și el și m-a pomenit Ia auzi, băi, leneșule, ce spune cu coana Ia ca peste ce noroc ai dat soi de grab din căruță Și mulțumește că tu i-a scapat din pacos. Și! ce și... Hoi, hai, ai, dă răspuns, ori așa, ori așa n-are vreme de stat la vorbă cu tine eh? Mergi vorba eh? <gri> oh. e, e, Da, muieți, pozmaji? ce zis? Ce zis? Ce să zică, mirostivă cu coana? O întrebat, închipuiți-vă dacă pozmaji îți Vai, de da. mine și de mine, așa ceva încă n-am auzit dar el nu poate să-și înmoaie? Auzi, băi neneșul, te prind să-ți moi poți singur orba? Ba! la înainte și asta ta grijă pentru asta puștie de gură. Ați ai, auzit ce i cită cu de coadă. Degeaba ați văit a strica orzul pe găștirea. Gândiți că un sat întreg n-ar fi pus mână de la mână ca să poate face ceva din trânsul? Ah. Ei, da, ai pe cine ah, ajuta? Nu vei. Ei, hei, le imparatea să mare ce oh. să mai vorbim! Ah. Dacă e pe așa, faceți oameni bun, cum vă va lumina mintea? Mă revizit eu! Uzumă, ta! muieti Până într-atâta poate să-i pe unii pești în asta de lene. Păi eu, că când auzăm câteodată așa ceva, ziceam că sunt istorie scurite, de deși ne știu și șupupoți. Da, oh, cum așa să... mai umbla mărblin lumii... Mică m-o înspăimânta de tău rău, bă, de, bă, lumea mare și în arabole oamenilor așa Așadar să mă întorc mai bine la casa mea rău. La femeia mea, că vorba și bunere, bună re, Îmi duc viața cu ea Păi eu așa zântecă să și niștire Așa spune și tata gândului și al bun Aici stai să de la mine un tată nici nu poate da altfel de gânduri feciorului lui cât în lume. <fixi> mai vrei. Băi, mai ții minte și ți-a spus eu că una e și niște e și baza acolo. No, no, no, no, no, nu, nu, nu, no. nu, nu. Nu că la dela este, nu te întreci nimeni. Băi, un lucru de sămă, măi. <laughs> Mirama, mă. nu te mai minunat atât, șii, mai bine către oliță. Eci. Așa, ia, și vezi. Hey. Nu, no, cumva! Ele, măi, ele și mai. de fi altul, ar mai alerga să mă rădiți acum, vă alergă, ia uite, băi, ia uite! <laughs> E, <laughs> nu <Iadui, iadui, iadui. laughs> am spus eu tot atunci, <laughs> e, mai țin nu? E, că te zici Matali, Nataliță. atunci am zis numai una, dar bună. Și numit întâmplarea asta, ar putea să le fie de folos de o și lor și lui. E, da el, el știi mai da jos cu pior mai. Sunt mai deprins cu lucru. Așa da, eu o înțeles că lumei. Cum este și că numai cu răbdarea, treci mare Și ai avut dreaptate, Nataliță, ai avut dreptate. Bine că m-a apucat și zoa de astăzi, măcar acul, la bătrânețe să zici și tu ca mine. Nataliță, dragă, Nataliță, da. chiar dacă am zis eu în vreo rând altfel, de făcut... Am făcut numai cum ai voie tu, dragă natalițe. Nu șuguiți? Nu, nu, nu, de data asta, nu, Nathaliță, nu Atunci, atunci bine Da e, Și iacă așa, după și-o rătășit Fără și-o încăpătei pe drumurile lumii Omul nostru S-a la casa lui, la femeia lui La copilul din leagăn Că după toate șele că le-au văzut Și au prin străini O înțeles că niciunde Nu-s mai voioase diminețele Și mai tihnite în sărările Ca pe prispa casei tale Lângă ai tăi Și când s o mai arătat Și câinii de credință Hămăind vesel și gudurându-se pe aproape O lacrimă de bucurie i o strălucit 更过来做我就了